وكافة الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والقربين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بعصان إلى يوم الدين وخصوص الرحيم محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la almalana illa ma alamtana Inna ka anta al-alimul hakeem Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bilhaq Wa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 <tuh> Sudah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita menyambung lagi bacaan kita. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu dan orang-orang yang akan dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya ialah mereka-mereka yang memiliki sifat tajarudah di dunia. Ya itulah mereka itu zuhud terhadap dunia. Bukankah mereka tidak mengambil dunia itu? Tapi dunia itu sangatlah bersederhana bagi mereka dalam kehidupannya. Maka hari ini kita menyambung lagi pada Mekasuran 18. Perenggan yang pertama daripada atas. Firman Allah Ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Afara'ayta manittakhatha ilahahu hawaku Wa adallahu allahu ala alim Suratul Jahithiyah ayat 23 yang bermaksud. Maka pernahkah kamu melihat. Orang yang menjadikan hawa nafsunya. Sebagai Tuhannya. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Maksudnya bahawa Allah membiarkan orang itu tersesat. Kerana Allah telah mengetahui bahawa. Dia tidak menerima petunjuk-petunjuk. Yang diberikan kepadanya. Di mana ayat ini menunjukkan. Ada di kalangan manusia ini yang hidupnya hanyalah menyembah yang lain daripada Allah Subhanahuwataala. Dan sebelumnya kita telah membaca akan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bagaimana bila manusia mempunyai tiga sifat. Pertama menjadi hamba kepada dinar. Yang kedua dia menjadi hamba dan mengabdikan diri kepada dirham. Manakala yang ketiga, dia menjadi hamba kepada kemegahan, keagungan dan kedudukan. Maka orang-orang ini samalah macam ayat yang disebutkan itu. Mereka telah menyembah akan hawa nafsu mereka. Dan Allah Ta'ala membiarkan mereka sesat. Lalu mereka dibinasakan. Kita sering mendengarkan kisah tentang Muhammad bin Wasiyah. Seorang ahli zuhud di masanya. Tak kala dia berada dalam barisan askar yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim untuk meninggikan kalimah La Ilaha Illallah pada bahagian timur negara Islam saat itu. Maka pada suatu kesempatan, Qutaibah hendak menguji Muhammad bin Wasi' ini di hadapan para panglima dan para menteri. Maka Qutaibah berkata kepada para penglima dan para menteri ini Sementara di tangannya terdapat segenggam emas yang dia perolehi Daripada hasil ranimah perang daripada musuh-musuh Islam Sebagai langkah awal dia berkata kepada mereka Adakah tuan-tuan percaya bahawa Kalau saya menyerahkan segenggam emas ini kepada seseorang Lalu dia akan menolaknya mereka menjawab kami sama sekali tidak percaya. Kalau ada orang yang menolak, yakni Zuhun terhadap segenggam emas ini, maka dia berkata baik. Saya akan memperlihatkan seseorang daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyamakan emas dengan tanah kepada tuan-tuan. Maka dia pun berkata kepada para prajuritnya, panggillah Muhammad bin Wasi. Untuk segera mengadapku. Hadirin sekalian. Bahawa manusia yang menyembah hawa nafsu ramai. Yang benar-benar menyembah akan Allah Ta'ala. Kemudian kalau pun mengambil dunia. Dalam keadaan terbatas pun ramai juga. Cuma orang-orang yang zuhud ini. Tidaklah menyerlah sifat dan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau luas pergaulan kita berjumpa orang-orang macam ni. Yang pangkatnya besar, duitnya banyak Tapi dia macam tu je Contoh, Tok Guru Aziz, Menteri Besar Kelantan Tu jelah contoh yang saya nampak ni. Selain beberapa orang Tok Guru yang lain Kalau sukat Menteri Besar lain Tak payahlah Bertukarlah, tak payahlah tajuk zuhud malam ni Nah, Itu yang saya lah paham tengoknya Saya tengok Tok Guru ni, tongkat je ada ke dia Dunia ni tak ada, dah buat syarat je. Nah, Itu zuhud Bukan tak ada, ada apa nak jumpa tu payah Masa zaman dulu ada di antaranya apa yang dipaparkan melalui kisah ini. Seorang yang alim, Masya Allah. Tapi panglima tentera, dia berjihad. Namanya Muhammad bin Wasiyah. Dia jadi tentera di bawah kepimpinan Qutaibah bin Muslim. Seorang ketua-terus angkatan tentera di masa itu. Jadi satu hari Qutaibah dikumpulnya tentera dia. Di tangan dia ada emas satu uncang, harta ganimah. Perang-perang sebelum tu dapat emas ke dia emas. Dia angkat emas tu dia tanya. Tonton percaya tak? Kalau saya bagi emas ni. Pada seorang hamba Allah dia tolak tanda dia. Dia tengok emas ni macam tanah pijak-pijak buang gitu je. Lalu orang jawab. Dia orang ramai menjawab. Tidak mungkin. Mana ada seorang manusia dikasih emas. Tiba-tiba dicampak dia tak tanda pelik. Ha, kata kotabah nak tengok tak apa. Aku tunjuk seorang. Panggil Muhammad bin Muslim sini. Muhammad bin Wasia. Panggil dia bawa depan aku ni. Kamu nak tengok. Maka dengan serta merta para prajurit itu menghampiri Muhammad untuk mereka hadapkan kepada pemimpin mereka. Maka seketika mereka melihatnya bertasbih dan beristighfar, iaitu yani memohon ampun serta memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah memohon kepadaNya. Untuk kemenangan kaum Muslimin, dicari Dah sekarang mai Pergi sana, pergi sini. Bucu sana, bucu sini. Selak kemah tu. Masuk kemah ni jumpa. Tengok dia tengah duduk. Tengah menangis dia dengan. Rendah diri dia tengah wirid. Tengah zikir. Menyerah diri ke Allah Ta'ala. Itu bersungguhlah doa minta. Biarlah menang tentera Islam ni. Nampak. Nampaklah watak tu. Ha, dengan takde riak, sombong, takkabur tu tak. Nampak zuhud dia menangis dengan tasbih, dengan wirid, dengan zikir. Jumpa Maka tak kala dia menghadap Qutaibah. Beliau pun memberikan segenggam emas itu kepadanya. Maka dia pun mengambil emas tersebut daripada Qutaibah. Dengan serta-merta Qutaibah tercengang. Kerana sebelumnya dia beranggapan bahawa Muhammad bin Wasi' akan menolak pemberiannya. Seketika itu juga wajah Qutaibah berubah di hadapan para panglima dan para menteri itu. Jadi sebaik saja Muhammad bin Wasiah masuk dan bertemu dengan dia, dia pun ambil laun camas tu, ndak kah buat gitu. Dia tanya apa tu? Mas. Eh lah. Dia pun cekak ambil berjalan. Pucat Qutaibah. Terkejut dia. Maknanya apa yang dia bagi tahu tu tak berlaku. Satu yang kedua malulah dia. Dia dah kata dah tadi. Rupanya oh kawan dia pun sapu juga. Macam orang lain. Tak betullah apa yang disebut gambarannya begitu. Lalu Muhammad bin Wasi' keluar dari majlis tersebut dengan membawa emas. Maka Qutaibah memerintahkan prajuritnya. Untuk mengawasinya ke mana dia akan membawa emas tersebut. Lalu Qutaibah berkata, Ya Allah, janganlah kamu sia-siakan. Hasratku kepadanya. Ya. Jadi dia tahu dua tiga orang pergi ikut. Sambil tu dia duduk doa juga. Ha. Nak kata tak usahlah buat malu ke aku ya Allah. Ha. Biarlah betul sifat yang aku duduk tengok selama hari ini. Biar jadi sungguh. Agar orang lain boleh nampak. Maka sekarang ikutlah dia. Muhammad bin Wasiyah. Terus membawanya. Sampai ia bertemu. Dengan seorang miskin yang meminta-minta. Kepada para prajurit tersebut. Maka dia pun memberikan. Semua pemberian kutaibah itu kepadanya. Ya jadi diikut. Makanya. Didapati bahawa senyum bila dah jalan jauh tu, Diagih-agih semua emas tu pada askar-askar yang lain. Haa tu dia. Tak kala mereka memberitahukan peristiwa tersebut kepada kutaibah. Maka dia pun berkata kepada orang yang berada di sekelilingnya. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwa masih ada hamba Allah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyamakan emas dengan tanah. Ya, bila balik dua orang ini buat report cerita dekat Kutaibah. Sungguh tuan. Habis semua sekeping dia tak ambil, dia bagi kau askar lain. Ha, jadi Kutaibah lega lah. Dia pun jawab. Kan aku kata dah. Ha, macam tu. Aku cakap dah awal tadi. Ada lagi umat Muhammad ni. Emah dengan tanah ke dia serupa je. Tak ada nilai ke dia. Kamu tak percaya ya, macam itulah. Ya. Jadi berasa lega lah dia. Dan beginilah zuhud yang diinginkan itu. Saya selalu mengulang ulangi kisah ini. Kerana kisah ini sangat berkesan dan berpengaruh. Ya, betapa tidak. Sebagai tentera. Memang kamu layak menerima habuan-habuan yang begitu di ya, atas tugas atau jasa yang dibuat. Tambah kalau Islam, kalah pula musuh ada ganimahnya. Memang hak kamu. Yang hak tu pun bagi lagi pada orang lain, ha itu. Okay, tu ke Ya kalau hak dirampas oleh orang lain itu lain pula. Tu kezaliman. Ini macam pakai baju kuning itu hak kita. Tak ada satu fasal dalam perlembagaan yang menyatakan pakai baju kuning tak boleh. Tak ada. Kenapa dikejar, diburu, dihambat, dikepung. Digombak pun dia buat macam tu. Unggah semua, tarik semua. Seribu masuk markah di jasin, apa jadi macam ni. Yang bersungguhnya mereka buat. Mereka kacau, mereka rampas, mereka tangkap. Baju kuning aja. Yang baju merah dibiar semua. Di syahlam beratus-ratus orang berarak naik motor. Saya tengok sendiri pakai baju merah. Dengan bendera dia semua. Malam tu yang dikepung nak bakar pejabat sahabat kita di Syahlam. Saya ada lalu masa tu balik kuliah. Daripada Teluk Menegung. Mereka berkumpul lepas daripada Tul tu. Lepas tu Saya tengok. Tak ada gangguan. Di Pulau Pinang. Pakai baju merah berharap seribu orang lebih. Daripada Masjid Kapitan Keling. Sampai ke Menara Komtar di Pulau Pinang. 6.2 km. Mengapa mereka hanya disuraikan setelah 6km? Mengapa kita belum pakai baju pun, kantor dalam beg ada pun masuk dah. Yang ni boleh 6km berjalan lagi. Dan ada kereta yang diketuk, dipecahkan dalam perjalanan itu. Dari surai dia berlungguk pula dekat jembatan Pulau Pinang. 25 minit sampai jam habis satu Pulau Pinang tengah jembatan. Ini hak kita dirampas. Kemudian nak suruh kita diam aja Mana boleh. Makanya dalam cerita ini, Hak dia tu dia bagi dengan orang. Entah nak bayang macam Hebat dia. Bukan macam penyamun hari ni. Dia rampas hak kita. Yang ni hak dia dia bagi. Haa tu dia. Tu kata zuhud tu. Keimanan tu. Kehebatannya. Kita sangat perlu. Untuk mengulangi kisah-kisah seperti ini. Sama ada ketika berceramah. Memberikan nasihat. Mengajar mendidik atau membina dan mengarahkan umat ini supaya manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qurni, cerita-cerita macam ni kena selalu ulang. Orang-orang pemurah suka bersedekah ta sahabat, entah para nabi, entah Rasulullah, keluarga nabi, isteri nabi, pemurah-pemurah cerita selalu. Supaya ada pula nanti lahir dalam ramai kita ni. Manusia-manusia yang pemurah sangat. Sebut kata sedekah je bekejar dia bagi. Ha, jenis tu kena ada. Maka kerahmatan, keberkatan akan datang dalam kehidupan. Dia ni dah nak bulan puasa ni. Kita didik lagi. Diri dan jiwa kita. Membanyakkan bersedekah. Dia tidak ada yang terbaik. Melainkan sedekah di bulan Ramaban tu lah. Manakala suasana bersedekah yang paling baik Ialah ketika kita tak buat apa ada Masa tu sedekah itu yang paling terbaik Selain Ramadan apa semua. Kalau bersedekah masa ada ni semua orang boleh buat Tapi tengah tak ada cukup-cukup Ngam-ngam aja bagi lagi Bagi juga ha, itu dia Itu jadi mahal sedekah tu. Kerana di zaman kita sekarang ini Sangat banyak manusia yang sudah menjadi hamba dunia sehingga ia tidak boleh untuk menghadiri majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamia dan tidak sempat lagi untuk berzikir dan membaca Al-Quran kerana kecintaannya kepada dunia ia kata dalam zaman kita hari ini ramai ramai sangat yang nak datang majlis ilmu pun tak apa nak datang ya padahal masjid madrasah surau punya lah buat iklan Tambah kalau hari ni Iqlan lagi canggih-canggih punya. Hampir kebanyakan masjid, madrasah, surau. Kalau buat Iqlan kuliah ceramah hari ni mesti pakai banner punya. Ainkai rentang sesaja, merata simpang. Gambar ustaz kalau-kalau. Ustaz yang datang umur 58, gambar tu gambar 38 punya umur. Punya nak tarik orang datang, tak datang juga. Buat de Islam selambut. Kutu jual burger kata, Islam selambut gila buat tak tahu. Umum lagi tuan-tuan dan puan Malam ini ustaz kita datang hari ini. Tak datang. Dah majlis tu kadang elok polis pula haramkan jangan datang. Di Gombak baru ni majlis kita yang dia seberu di markas tu. hampir sampai juga saya malam tu. Siang tu polis round, polis buat pengumuman masuk lorong ke lorong. Di Greenwood di mana lorong-lorong rumah. Perhatian kepada semua penduduk tidak dibenarkan untuk hadir ceramah pada malam ini. Perhimpunan ni perhimpunan haram. La ilaha illallah. Pada malam Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebatang kayu yang menyangkut setiap yang lalu. Apa saja yang lalu dia sangkut, dia kait. Kai nak lintah je dia cangkuk. Nabi tanya Jibril ni kayu apa ni? Lalu Jibril menyatakan ya Rasulullah ini adalah kelaku perangai manusia Dari kalangan umat kamu Bukan umat Nabi yang lain Yang kerja mereka Menghalang-halangi manusia Dari jalan Allah Bila ada orang nak buat ceramah Dia ganggu dengan roblah Bila dia nak buat kuliah ceramah Dia buat pengumuman jangan datang Ini bukan manusia Kayu Kayu yang menyangkut setiap yang lalu Yang ditunjukkan pada malam Isra' wal Mi'raj itu. Macam-macam Telatah-telatah manusia itu semua hanyalah ujian-ujian yang kecil sahaja. Di mana banyak majlis tapi tak mau datang. Di beberapa tempat di Selangor. Mereka hantar SMS lagi. Dia buat sistem SMS. Pengumuman gitu ini apa semua. Lepas tu nama semua dia king in nombor-nombor tu. Dengan diambil daripada daftar khairat kematian kampung tu. Berapa ratus nama ada tu. 7-800 nama, 1000 nama ada ha, klik sekali je boom dia hantar. Semua dapat masuk handphone punya. Tak datang juga. Tahap tadi saya entahlah. Mereka tidak mahu, kata tok guru ni Sampai ke sudah ni tak sempat untuk berzikir dan membaca al-Quran dengan ulama-ulama. Lepatah akhirnya dia faham Islam tu rukun Islam macam yang kita sebut. Jadilah masalah. Sebab Islam je dia nampak rukun Islam. Dia tidak nampak yang lebih jauh dan yang lebih besar ya, daripada itu. Kita sangat perlu untuk mengulangi pelajaran-pelajaran berharga ini. Kepada segenap manusia. Supaya hati mereka sedar dan bangun kembali. Daripada kekhilafan dan kelalaian mereka. Dalam kitab sahih Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anhuma berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi kedua bahuku seraya berkata, "Kun dunya ka annaka ghoribun aw sabil." Rawahul rawahul Bukhari wal Imam Ahmad. Maksudnya, jadilah kamu seolah-olah seorang yang asing atau seorang musafir di dunia ini. Itulah yang dipesan oleh Nabi dalam menghadapi akhirat. Macam mana kata Nabi, kamu duduk di atas dunia, sama ada jadi seorang musafir atau seorang yang asing. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita lihat ada tajuk-tajuk tertentu dalam masa-masa yang tertentu dalam akhbar. Berhubung dengan pendatang-pendatang asing misalnya. Kadang-kadanglah ada keluar tajuk. Dia dianggap mereka itu menguasai perniagaan ya, di Pasar Borong, orang-orang daripada negara lain. Dia ya, dicaukit daripada seberang hampir semua mereka menguasai Dengan gerai-gerai buah semua dia Jadi ada kadang-kadang ditimbulkan tajuk polemik Orang-orang ya, asing, pendatang asing menguasai ya, Mereka lebih dominan dalam hal, hal berniaga mereka yang kawal dan kontrol semua Memang, kalau kita pun terpelanting jadi orang asing duduk di Indonesia Kita pun akan kaya seperti mereka sebab sebab kita ni orang asing tak leh tidak kena buat kerja terpaksa. You have to survive. Otherwise else matilah, mana nak cari duit, nak makan semua. Macam student-student yang belajar di US. Banyak duit gaji minggu tu. Kerja restoran, basuh pinggan McD apa semua. Cari duit sambil-sambil cuti kompol untuk buat master dia. Pandai. Pandai pula dia cari duit, boleh hidup. Bekalan dia bersungguh sebab sebab orang asing. Ha, macam mana bersungguh kena cari bekalan. Ha, kamu di dunia ni kena macam orang asing. Nabi kata. Banyakkan bekalan nak bawa ke akhirat. Ataupun Nabi kata seperti orang yang bermusafir. Kita kalau musafir tak sehari jauh lagi Singapura cukup Siap bekalan, cek pasport, tarikh hidup mati pasport. Pak duit dah tukar belum Singapura dolar. Kalau belum tukar kena tukar. Nak singgah tidur hotel mana ala belum tempah hotel semua dengan begitu sekali teliti ada checklist sebab kita nak musafir nak pergi naik kapal terbang pukul berapa keluar rumah pukul berapa semua bersiap siaga buat pula flight pukul 5 kena keluar rumah pukul 2 tak tidur terus takut tertidur pakai terlepas flight jawab dia bersiap sedia stand fokus standby ah, itulah orang musafir ah, macam tu kamu Memikir ke akhirat tu standby fokus macam tu. Kalau boleh ada checklist. Minggu ni berapa kali dah baca Quran? Berapa juzuk? Sepanjang tiga tahun ni berapa kali dah khatam Quran? Kalau boleh ada checklist tu kita tengok. Untuk kita bukan nak tunjuk pada orang. Semayam malam berapa kali minggu ni? Tengok bola berapa kali pula? Check tengok. Kena ada ini sebab kalau kita tak buat preparation ini nanti kita susah. Itu yang Nabi pesan. Sama ada jadi seolah-olah orang asing atau seorang musafir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah salah seorang sahabat yang terkenal sangat zuhud terhadap kehidupan dunia. Sehingga ia menghindar daripada jawatan khilafah padahal beliau sangat tepat dan sesuai untuk jawatan tersebut. Seandainya ia memintanya, nescaya tidak akan ditolak akan tetapi beliau meninggalkannya Kerana beliau ingin mengamalkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jadilah ia seperti orang asing dan bak seorang musafir dalam dunia ini ia tidak terlalu berkeinginan terhadap yang sedikit yang akan lenyap dan ia meninggalkan kemewahan dan kemegahan itu para sahabat zuhud satu hari di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saidina Umar hantar Salman al-Farisi untuk menjadi gubernur di Kufah. Kufah ni di Iraq. Hari ni nama Kufah lagi. Maka dihantarlah Salman jadi gubernur. Dia pergi. Dia pergi ke Kufah tu, dia naik Khaldae, Himar. Sambil naik tu bila lapar, dia keruk ada plastik kecil simpan daging dalam tu, daging kering ni. Macam kita agaknya serunding lah jentuk, Macam tu. Ha, ya. Dia buat bekal makan dia. Dia sambil naik. Kaldai tu. Ketekuk. Ketekuk macam tu. Sambil tekuk plastik. Sambil duduk naik tu. Ha. Dah masuk dah ke Basrah tu. Yang di Basrah tu. Dengan besar-besaran sambutan apa semua lah. Pasal dah dapat dah maklumat. Kata gubernur nak datang. Pulak yang hantar tu. Sayyidina Umar yang hantar. Tak boleh lah buat main-main. Kena rai, kena sambut tunggu sapo no sagamai dengan perhiasan apa semua. Dia datang naik baral tekak sambi makan. Masuk orang nak tunggu tu. Jadi orang pun tahan tanya, "Reta Syah, tadi datang dari mana?" Ah, dia kata dari sana. "Eh, kamu dari sana ada nampak dak seorang nama Salmanul Farisi? Kenal tak Salman?" "Sadina Oman, tadi yo. Jangan kejangke sampai waktu ni tak sampai lagi ni. Kok tadilah ada berselisih kat sana Ada nampak Salman? Tanya ke dia pada dia Salman." Begitu zuhud dia. Lalu Salman menyatakan, saya lah Salman. Yang tuan-tuan tunggu tu, saya lah. Katanya orang ramai jambat gurau. Ha, jawab ke dia. tu. memain. main dia lah kau ni. Macam tu. Cakap ya. tu betul-betul. Aja main lah. Lalu Salman menyatakan, Demi Allah. Kamu ingat aku main Jawatan khalifah gabernoh ni bukan jawatan main. Saya di naumah perintahkan aku jadi gabernoh wajib aku patuh pada Sayyidina Umar haram aku engkar kepada dia dan jawatan menjadi ketua, menjadi khalifah, jadi gubernur ini adalah perintah Allah, benda ni maktub dalam Quran aku begitu kata aku ni Salman, kamu kata aku main-main adakah kamu mau supaya aku diazab dan diseksa atas jawatan gubernurku ini pada hari kiamat kerana aku berbohong dengan orang yang aku pimpin di atas dunia ini. Demi Allah tidak, aku tidak akan melakukan pembohongan. Ini bukan macam hari ini. Si akap senohong kelama ikan duri. cakap bohong lama-lama jadi Perdana Menteri. Itu Salman. Itu seorang saja. Itu sahabat Allah Umar. Lagilah. Sayyidina Osman, ya Allah. Ini sahabat-sahabat besar. Setara Salman pun macam itu tadi. Ada mikian kezuhudan mereka tu, Zuhud dia itu. Sebab bila Tuan Alim dia jadi orang besar, dia lain. Dia Tuan Alim ilmu banyak, dia menteri besar. Tak sama. Watak itu lain. Nampak takut dia menundur tawaduk zuhud dia ke Allah tu ada. Beza. Kita baru jadi JKKK, tu tukar motor. Lah. Langgar habis, ayam warta simpang warta kampung. Bau JKKK, nasib baik menang je. Dia tonggik-tonggik jalan, warta kampung ini sifat zuhud ya. Yang ini dia kata kita kena ulang selalu kena cerita supaya jiwa kita tu tadi ada kebaikan dan rahmat daripada Allah. Jadi dia contohkan sini Abdullah bin Umar, yakni anak kepada Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni gini aja. Dia buka mulut minta dia dapat. Tu nak cerita. Anak. Tak ada tapi-tapi interview tengok tak kenal kata anak Saidina Umar saya tak kenal. Alim dia warak dia Ketika dia ikut ayah dia Kita pernah sebut menunaikan haji Masa tu jadi khalifah Pimpin jemaah haji daripada Madinah ke Mekah Berehat dalam perjalanan Masa nak berhenti berehat tu Sayyidina Umar gerakkan unta dia 5-6 langkah ke depan Kemudian Sayyidina Umar tunduk Lepas tu Umar dah turun tunduk Dia berdiri balik Dia tengok kiri, tengok kanan, tengok atas Dekat pokok tu Dia melangkah, dua langkah ke depan Lepas tu dia lapik tempat duduk, dia duduk. Sebelumnya dia semayang dua rakaan. Jadi orang tengok apa pula dibuat di Umar ni. Lalu dia tanya. Dia kepada Saidina Umar apa yang berlaku. Umar kata demi Allah. Pada hari berangkat buat Umrah. Dan hajatul wadah tu. Aku ada ikut sekali. Bila sampai sini, sinilah rehatnya kami orang Islam. Dan masa hari tu. Sampai di sini Rasulullah ajar berehat Maka Unta Rasulullah berjalan 5-6 langkah ke depan Berhenti situ Itu yang aku jalankan Unta 5-6 langkah tu. Aku tidak tapak kaki Unta Aku terpijak ke tapak kaki Unta Rasul tu. Lepas tu aku ingat lagi Rasulah turun dia bongkok sikit tu, Dia tengok pokok keliling Itu yang aku turun pun aku membongkok Aku tengok pula pokok Aku nak ikut sunnah Rasul semua Lepas tu Rasulullah berjalan ke sana Aku berjalan Nabi semayang dua rakaan. Tepi itulah lah kat pangkal pokok tu. Aku semayang situ dua rakaan. Patut Nabi letak sekeban dia duduk. Aku pun letak aku duduk. Tempat aku duduk tu situlah punggung Rasulullah terletak. tu. Aku mahu mengikut sunnah Rasul ikut semua yang Nabi buat. Itu bapak dia. Cuba kita bayang. Bagaimana tarbiah dan didikan tu turun kepada anak dia. Dia ambil di sukat dia berdasarkan kepada iman kepada Islam. Satu hari seorang Gabenor yang memerintah di sebuah negeri Islam. Telah dihantar laporan oleh rakyat kepada Sayyidina Umar. Gabenor ni ada buat silap sikit lah macam mana. Sayyidina Umar pergi cari Gabenor ni. Bila dengar kata Umar datang mengeletak hilang darah. Umar dia tegas. Lalu bila sampai... Saidina Umar tanya, dia mengaku, dia kata ada kesilapan saya buat begini, begini. Lalu Saidina Umar kata, lain kali, hendaklah kamu melakukan begini dan melakukan begini. Jangan buat begini begitu, jangan buat, buat begini. Dia kata baik. Dan saya, wahai Umar, kata dia, saya mohon ampun kepada Allah. Saya minta maaf kepada kamu kerana kesalahan yang saya dah buat. Umar kata, tak apa, aku telah lama memaafkan. Kamu terus jadi ketua di sini. Aku tidak akan pecat buang jawatan kamu. karena aku tahu. Kamu orang yang kuat baca Quran sebelum subuh. Dan kamu adalah manusia yang rajin bertahajud tiap-tiap malam. Aku tidak akan membuang pegawai-pegawai ketua-ketua aku. Pemimpin-pemimpin yang aku lantik. Dari kalangan orang-orang yang mendirikan sembahyang malam. Dia suka atas iman. Atas tahajud. Atas banyak baca quran Bukan keturunan. Bukan keturunan. Hari ini dia kira keturunan. Dia ni lah. Oi, ni lah ya. Arwah bapak dulu pun dah paham juga. Oh, Dia layak betul anak lah dia naik. Dia kira keturunan. Beriman ke tidak, kaki kelepet, kaki kelentong ke, pembunuh ke, menatang apa ke, letak tepi. Dia ambil nasab, disukar, keturunan. Banyak yang duduk di atas tu keturunan belakang tu. Kalau keterunan beriman, tak ada salahnya. Apa yang dia ajar oleh Islam, biar nasab ke mana pun. Tapi Islam iman tu ada. Ketakwaan tu Zuhud itu. Lihat saja ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wahai manusia. Jika sekiranya pada hari ini di Madinah, ada orang yang berlapar. Ketahuilah bahwasanya Orang pertama yang melalui kelaparan itu ialah aku. Dan jika sekiranya ada di kalangan kamu yang kenyang maka ketahuilah bahawa orang pertama yang kenyang menikmati makanan itu ialah rakyatku. Kita tengok macam mana jadi khalifah. Kalau lapar dia dulu, kenyang rakyat dulu. Ni dia dua laki bini pergi luar negara je 17 juta dalam masa 2 3 tahun ni belanja tambang apa semua. 17 juta Benda apa ni? Duit kamu, duit saya, duit ibu-ibu. Bini dia bukan menteri pun. Tak ada jawatan apa, -apa macam aku je. Adalah nama pertubuhan pemata aku. Boleh buat pertubuhan emas dinar. Aku presiden. Apa benda? Dia belak lebih pada menteri lain pula. Apa hal ni? Dan ini fakta data yang dibentangkan di parlimen. yang dijawab oleh seorang menteri baru-baru ini. 17 juta belanja dia ulang alik keluar negara. Campur tidur hotel begitu begini. Tak tahu dah masuk beli chopstick, lipstik ke apa tak tahulah. Apa yang sampai 17 juta makan apa? Daging apa 1 kilo 50 ribu ada ke? Ah ini. Suruh kita berjimat. Ikatlah perut. Keadaan sekarang mengajar dan mendidik kita bersederhana. Sederhana tengkorak engkau yang kau sapu liçin semua. Kita nak diperbodoh-bodohkan. Dia ingat kita bodoh macam dia tu. Sudah cukup. Kalau sokong juga ah memang bebal tolol sungguh lah kita ni. Itu jawab dia. Memang sejenis tak kerti bahasa lah. Tak kerti nak kuliah dah lah. Gitu. Maksud daripada meninggalkan kemewahan dunia di sini. Adalah kamu mengambil sesuatu yang bernafa, bermanfaat bagimu. Daripada dunia ini. Sehingga dia tidak terlalu menyebukkan dan melalaikanmu. Tapi justru dia akan menjadi penolong bagimu. Dalam berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kata zuhub bukan buang semua. Ambil. Ada bahagian yang kita ambil boleh tolong beribadah apa? Bismillah. Jalan je lah. Ha, tak ada masalah. Jadi, kalau diambil hak orang itulah. Kita dapat maklumat terbaru. Ya. Bahawasanya kesian juga. Khabarnya di antara penyanyi yang paling malang dia dalam bulan-bulan kebelakangan ini ialah saudara Jamal Abdillah. Dia kabarnya royalti dia semakin hari semakin kurang sebab banyak lagu-lagu dia tidak boleh di anu pasar dimainkan. Di antara lagu yang tak boleh sekarang ini adalah lagu Lancang Kuning. jadi kurang sikitlah royalti. Pasal lagu tu ada perkataan kuning tu, Kalau dia nyanyi je Lancang Kuning, ah kan tu, dia kena Nah, jadi kurang sikitlah royalti tu. Ni cerita dunia. Tahap yang ditakut eh, warna kuning entah tu. Sebagian orang mengartikan zuhud ini dengan berlepas tangan daripada dunia ini secara mutlak. Sebenarnya ini kurang tepat dan tidak benar. Ni ada kata zuhud buang dunia, tak betul. Mutlak makna segala-galanya buang mana boleh. Sudah telanjang jalan pakaian di dunia juga. Kena ambil. Ya. Yang perlu boleh bantu ibadat, kita ambil. Sebagian lagi ada yang mendefinasikan zuhud ini. Dengan mengatakan, Kamu bersikap tidak peduli dan meninggalkan apa sahaja yang haram. Definasi ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Akan tetapi kalau zuhud itu hanya batas ini sahaja. Yakni meninggalkan yang haram. Maka setiap orang yang akan masuk dalam kategori ini. Ramai orang-orang yang meninggalkannya haram. Ya tapi tidak zuhud. Namanya minum arak haram. Semayang dia tinggal juga. Dia tak minum arak. Tapi tak semayang juga. Jadi nak kata zuhud macam mana yang tu dia kata. Tapi ini definasi yang Imam Ahmad bagi. Taqiyudin Abu'l-Abbas ibnu Taimiyah mendefinisikan zuhud ini. Dengan mengatakan, zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Sedangkan hal-hal yang ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat. Maka zuhud dalam hal tersebut, termasuk zuhud yang tercelor dan tidak diperkenankan. Dia apa sahaja yang dikira boleh mendatangkan manfaat bagi negeri akhirat. Itu dikira zuhud. Kalau apa yang kita buat, menghalang akhirat, sampai tak boleh kita nak buat amal pahala yang banyak, ha, itu tidak zuhud. Contoh, orang-orang yang banyak berpuasa sunat misalnya. Apalagi dah nak Ramadan ni. dia ya, bila dia banyak puasa sunat, itu bagus. Itulah sifat zuhud yang baik. Ya, dia mengukuhkan takwa dia. Dalam keadaan lain, ada orang misalan, langsung tak nak makan. Enam hari dah ai kalian ta jangan kan kalian ta tak makan mati mati matilah yang penting anak zuhud ah ha, tu tak betul tu menghalang dia nak beribadat sampai lembik terguling sembahyang tidak nak ambil wuduk merangkak pun tak boleh macam mana ah ha, jadi bila menghalang tu tak betul lah tu boleh nak berlapar dalam batas yang diajar oleh syarak begitu sesuatu yang kita buat dalam keadaan membantu agama zuhud atu lah pakaian misalnya Alhamdulillah kita mampu dalam keadaan berpakaian seperti ini. Pakai je lah. Tiba-tiba ada lebih duit. Mana dapat 25 ribu orang sedekah zakat begitu begini. Dapat sikit bahagian ke kita sebanyak 15 ribu. Kita pun beli kain. Buat lima helai jubah. Tempah lima lay tu 2,800 harga jubah. Tak apalah. Dikduk adanya 15 ribu. Zuhud lah tu. Yang harganya, duit ada RM560, tapi tempah jubah 3 leh, harga RM3,400. Ha, yang tu yang lintang bukan. Sampai jadi rosak kehidupan perbanjaan, lebih besar daripada pendapatan. Jadi bila zuhur beginilah, ni bersederhana aja. saja. kadar batas yang termampu untuk kita buat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira sekadar itu dulu, tajuk untuk malam ni, Kerana saya ada... Sembilan setengah kena berada di Kundang Kuang. Sama dengan sahabat-sahabat kita di sana untuk usrah bulanan kawasan sana. Jadi insyaAllah kita bertemu rasanya bulan Ramadan nanti. Ada tazkirah? Ada tazkirah, ini, tazkirah ini, apa ini, antara terawih pada? Okay. Jadi saya kira untuk Ramadan, jadual kita seperti biasa. Ya Saya telah membuat keputusan kiranya untuk tahun ini tidak berangkat menunaikan umrah di bulan Ramadan. So jadi saya nak running semua masjid, madrasah surau di samping banyak kerja-kerja pilihan raya yang perlu kita selesaikan. Dia jadi saya ada dan insyaallah nanti kita jumpa bulan Ramadan dan malam ini saya ada bawa dua borang dan satu flyers. Yang di depan ni adalah borang akikah korban di bulan haji di kota mekah. Ya kalau ada lah sesiapa mungkin nak buat. Saya pun buat akikah. Baru ni dapat seorang lagi alhamdulillah cucu perempuan. Dia mudah-mudahan tu dia akikahkan sebab Rasulullah pun cucu dia Hasan Husin tu Rasulullah yang akikahkan. Dia jumpa Fatimah dia cakap kata abah ayah dah akikahkan Hasan dan Husin tu. Nah, jadi sunnah tu dapat cucu, anak kita beranak sunnat dan sunnah Tok dia akikahkan dia ha, Tok tak boleh jadi tok kerekut lah Banyak beli rokok, nak beli kambing Payah-payah lah ke anulah, Sikit invest lah untuk Cucu, so tahun ni Yang dulu pun saya semelih di Mekah Tahun ni pun Alhamdulillah saya nak semelih Akikah cucu perempuan saya di Mekah Jadi kalau ada siapa yang nak Buat akikah korban Untuk lembu Biri-biri, semua saya paparkan Harga di sini, dan ada nombor Telepon isi saya boleh berhubung satu, Yang kedua, borang badal haji ya? Kalau sesiapa mungkin ada yang Nak buat badal haji Maka bolehlah isi borang yang berkenaan Dan berhubung nombor isi saya juga Ada di bawah Yang ketiga Ada anak saya, dia duduk buat ya? Bisnes jual Jus monawi ini. Jus monawi Iaitulah jus yang Dicampurkan dengan 19 jenis buah Dia jadi banyak juga manfaatnya untuk membina dan membantu kesihatan. Ia boleh jadi, ada di antara kita yang sakit-sakit lutut, semayang, mencucuk, pinggang kebah-kebah kaki, bangun pagi berjalan, tercucuk-cucuk, tumit, Ia berasa bisa. InsyaAllah boleh membantu. Saya juga diperkenalkan oleh Ustaz Abdurahim adik saya. Dan bila saya makan, dah lebih kurang tiga bulan. Rasanya dari segi stamina, Alhamdulillah. Dia bertambah. Kita boleh berlawan dengan polis baru ni, kita ada stamina lah tu. <laughs> Nyari kena kantor malam tu, Syah. Biarlah dia kerja dia, kita kerja kita. Jadi berjahat ni memang memerlukan stamina, kekuatan. Tapi ingat kekuatan yang sebenar ialah bangun malam dan bacalah Quran sebelum subuh. Itu dah sebenar-benar. Jangan tinggalkan amalan itu. Tapi macam jus ni boleh membantulah. Dia boleh juga untuk jantung, kalau kalau ada yang stroke, kencing manis. Ya, kakak saya baru ni di Putrajaya, tak tahu macam tiba-tiba bengkak sebesar telur ayam di husuk belah kanan dan dia demam lebih kurang lima bulan, jadi tak tahu. Jumpa doktor kata virus. Saya pun tahu akal berani-beraninya, saya bawakan produk tu sebotol aja. Saya kata kakak cubalah dulu. Dia minum boleh jadi healing crisis agaknya. Dia jatuh demam yang amat kuat. Empat hari. Hari kelima kebah balik. Hari keenam enam mula berpeluh-peluh. Masuk yang ke seminggu hari ketujuh dia mula ringan sikit. Akhirnya jari dia yang tak boleh dicengkam kerana sakit itu. Dia boleh macam itu saja. Sekarang dah boleh bermain balik jari dia. Dia start balik uli tepung jual kuih balik. Jadi ada kesan lah. cubalah. Kalau siapa yang nak cuba ada nombor telefon boleh berhubung. Nombor tu pun nombor isteri dan anak saya. Saya tidak sempat untuk ini semua. Tapi orang rumah, sambil-sambil duduk tak buat apa. Pelan-pelan. Dapat juga lah ke dia seminggu 800. Seminggu. 760 minggu lepas dia dapat 620. Tiap-tiap minggu tu. Adalah bagus juga <laughs> jualan dia. Saya tu tolong Elan dapat Elio je. Biasalah tu. Kadang-kadang kita kena korban untuk ahli keluarga. Jadi tuan-tuan balik, nanti ambillah satu sorang. Kedua lepas ni ambillah satu sorang. Baca di rumah, jangan di sini. Dia tengok penyakit apa benda. Cuba-cubalah hubungi, mana tahu. Saya tak ada Ustaz, saya sehat. Tak payah, tak payah beli. Cuba tanya kawan-kawan. Boleh jadi mak sakit lutut. Boleh jadi ayah. Mungkin Tok Wan kita. Mungkin jiran, tanya-tanya kan. Konsekensi kan. Dia borang untuk haji ataupun akikah korban tu. Kalau dendak lebih foto fotostatkan aja tolong saya boleh. Ya insyaallah fastabikul khairal kita panjang-panjangkan kebaikan ini. Jadi tandakan di situ anu tuan syekh kita akan minggu bulan depan tanya silau bulan tarikhnya. Jadi ana pun tanda insyaallah. Ya kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawr bil'ilmi kulubana. Wa isti'amil bita'atika abdadana. Wa khallis min alfitana wal mihna asrarana. Wa shgal bil'itibari afkarana. Wa qina sharawasa wasa syaitan. Wa ajirna minhu ya rahman. Hatta la yakuna lahu alayna sultan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa alamin wa billahi taufiq wal hidayah assalamu warahmatullahi wabarakatuh wallahu alam